אוקיי, מה קורה בשלב הגדלות? בגדלות אנחנו בעצם מתחילים להיפתח למציאות. זוכרים? איך אנחנו נפתחים למציאות? באמצעות גבולות. אחרי שביניקה ההורים נותנים ומעניקים לילדים שלהם ללא חשבון, כן, במצב המתוקן כמובן, בשלב הזה של הגדלות הם אמורים להתחיל לחנך אותם. להגביל אותם, לצמצם אותם. מה זה עושה? כמו שאמרנו, זה מחדיר לילדים, מחדיר להם לתודעה שהם לא לבד במציאות, שיש עוד אנשים סביבם, ושצריך להתחשב באנשים האלה. זה מחדיר להם במודעות שיש להם משימות לעשות והם צריכים לעמוד בהן. בעצם בשלב הזה מלמדים אותם להתחיל לקחת אחריות על החיים שלהם. זה דבר אחד. ודבר נוסף שקורה בשלב הזה, כמו שהזכרנו בדוחות הקודמות, שההורים עוזרים לילד להכיר את עצמו ברמה מפורטת, מה יש בו, מה אין בו, מה המעלות שלו, מה החסרונות שלו. מה הבעייתיות שיכולה להתפתח בשלב הזה? כאן מה שיכול לקרות זה עודף גבולות, חינוך יתר, כן? זה בסדר להגביל ולהכתיב לילד מה לעשות, כי הרי לבד הוא עדיין לא מסוגל, אז אני עוזר לו להציב לעצמו גבולות, אני מגדיר לו את הגבולות. אדוני, זה מותר וזה אסור, אבל פה בקלות ההורים יכולים ליפול לגבולות יתר, לחינוך יתר. אני אומר לילד מה לעשות, אוקיי? תעשה ככה וככה. מה קורה? נוצרת אצלי ציפייה, ציפייה מהילד שיממש את אותו רצון שהגדרתי לו. עכשיו, מה קורה אם הילד לא עושה מה שאמרו לו לעשות? אני נכנס אליו, אני מתאכזב ממנו. וכשזה מופיע בעוצמות חזקות, אז קורה משהו מאוד לא נעים. בגלל שהילד, כמו שאמרנו, לא יודע לעשות הפרדה, אז כשהכעס מגיע, הוא לא מסוגל לקלוט שהכס זה על המעשה הלא נכון שהוא עשה, אבל הוא עצמו בסדר גמור, הוא צדיק. הרבה פעמים גם ההורים עצמם לא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת, כמו שאמרנו, ואז ההשפעה הלא נכונה עוד יותר חזקה, היא עוד יותר מתעצמת, כי היא לא מקבלת איזשהו סינון אצל ההורה עצמו. עכשיו, כל התכלית של השלב הזה זה להגביל את האני שלו, כן? ביניקה אנחנו מרחיבים את העני שלו, וכאן אנחנו מגבילים אותו. אבל, וזה מה שקורה מעודף גבולות ועודף חינוך, בקלות גדולה אנחנו עלולים תוך כדי ההגבלה למחוץ את העני. הרי למה אני מגביל אותו עכשיו? כן, בשלב הגדלות אנחנו מתחילים לחנך ולהגביל אותו. למה? כי אני רוצה לשבור לו את הקליפה. כמו שהזכרנו, בציר הגדילה, ילד קטן, אז הצד הקליפתי שלו הרבה יותר דומיננטי. כן? עד ציום שלב הקטנות בעיבור וביניקה, הייתי חייב את הקליפה, כי עדיין הפרי לא היה מספיק בשל. ולכן אז, גם עיקר ההשפעה זה להגדיל ולהרחיב את האני של הילד. אבל עכשיו, אחרי שכבר עברנו את העיבור, היניקה, האמנו בילד, הענקנו לו אהבה, הראינו כמה הוא טוב, שידרנו לו כמה הוא טוב, כמה הוא אהוב, וכולו וכולו, הוא גדל, עכשיו הפרי כבר מוכן, אז עכשיו, כשהפרי כבר מוכן, עכשיו צריך להתחיל לשבור את הקליפה. וזה המהות של העניין החינוכי. לחתוך ולשבר את הדברים הבלתי רצויים, את הצד החיצוני. אבל כמו אגוז, כששוברים את הקליפה, אז צריך להיזהר לא ללחוץ יותר מדי חזק, נכון? ככה גם ברמה הנפשית. צריך גבולות, צריך חינוך, צריך הכתבה, אבל צריך להיזהר לא ללחוץ יותר מדי חזק. וילדים שחוו יותר מדי לחץ, יותר מדי תביעה, יותר מדי ביקורת, מה שקרה שם זה שהאני הפנימי שלהם קצת נפדק, קצת נמחץ, כן? אני אקח אגוז, אפצח אותו, אם אני אלחץ יותר מדי חזק, הפרי עצמו, האגוז עצמו יימחץ. ואם האני שלי נפגע, מה צריך לעשות? צריך לבנות אותו מחדש. אז אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה. ליבור וליניקה, כן? שימו לטוב מה קרה פה. דווקא מתוך האהבה והאכפתיות של ההורים כלפיי, הם כל כך רצו לחנך אותי, שאני אצא בן אדם, מה שנקרא, שהם בלי לשים לב שברו לי את העני. אז אין ברירה, צריך לבנות את עצמי מחדש. על הילד של השכנים הם לא כל כך כעסו. עליי, כן. עכשיו, כשאבא כועס ומבקר, או כשאימא כועסת ומבקרת, אז הם בעצם דואגים לי, נכון? הם רוצים ש... ש... שאני אסתדר בחיים. רק מה? הם לא ידעו לבטא את זה כמו שצריך. אז אצלי זה מתפרש כחוסר אהבה, ובעיקר חוסר נתינת מקום. כן, יש את האיזון הדק הזה, שאתה כל הזמן צריך לקלוט אותו, שצריך להיות, כן, לאזן בין ההגבלה, והחינוך לבין נתינת המקום. כי הרי אם אני מגביל, אני בעצם אומר, אתה לבד לא יודע, אני אומר לך מה לעשות. אני כאילו לא מאמין בך עד הסוף. מצד שני, כשאני לא מאמין בך ואני אומר לך מה לעשות, איבדנו כאן את המקום של, איפה המקום של הילד, איפה המקום שלך בתור בן אדם, תבחר לבד. אז ודאי שהכיוון הכללי, ככל בדרגות החינוך, בשלבי התפתחות הגדילה עצמה, ככה אנחנו פחות ופחות משתמשים בהגבלה ויותר ויותר עוזרים לילד לבחור לבד. יש לך מקום, זה המקום שלך, אתה תבחר לבד את הגבולות שלך. <coughs> בתור קטן ממש, הוא רק בן שלוש, הוא עוד לא יודע לעשות את זה, לכן אנחנו חייבים לעזור לו, להגדיר לו בצורה נכונה מה מותר ומה אסור. ולכן, אם יותר מדי הגבילו אותנו, ביקרו, כעסו עלינו, אז מאוד סביר שאנחנו מסתובבים עכשיו עם איזה סוג של תחושה של נזופים כל הזמן. אז או שנהיה, או שנרגיש שכועסים עלינו, שנוזפים בנו כל הזמן, או שתהיה לנו נטייה לנזוף ולכעס על אחרים. פשוט הרגילו אותנו להתנהלות הזאת. הביקורת החריפה שאדם מסתובב איתה, כן? כלפי הסביבה, כלפי עצמו, זה מגיע בעיקר מהמקום הלא מאוזן של הגדלות. ולכן, התיקון הראשון שאנחנו צריכים לתקן כאן, זה להפריד בין הדברים שאני לא עושה בסדר, או לא עשיתי בסדר, לבין מי שאני. כן, מה שההורים היו צריכים לעשות במקום הזה. לכעוס, להגביל, להגיד לא, אבל לדאוג לא לגעת באני, בעצם האני. ואז להרחיב ולחזק את האמונה באני שלי. וזה בעצם מה שצריך ללכת אחורה, לבנות מחדש, זה לחזק את המקום העיבורי, את האמירות, האמירות המאמינות ואת האהבה, אוקיי? אז זה השלב הראשון. אבל, בגלל שהמקום הכועס והטובע והמאשים עלול להיות מאוד חזק פה, אז הרבה פעמים אנשים שחוו מקום חינוכי כזה מאוד חזק עלולים לפתח רגשות אשמה ואת זה אנחנו חייבים לשלול. האשמה עצמית היא בדיוק אותה תחושה של מחיצת הפרי, מחיצת העני. אין דבר יותר גרוע מזה. לכן אם ההורים שלנו לא הצליחו להפריד בין הקליפה שלי, כן? בין כל המעשים וההתנהגויות הלא נכונות שלנו לבין הפרי, שזה עצם האני שלי, אז אנחנו חייבים לחנך את עצמנו מחדש לעשות את אותה הפרדה. הרבה פעמים מרוב רצון לחנך, כדי שהילד יוכל לתפקד מבחינה חברתית, כן? זה חשוב לחנך אותו. אנחנו גורמים לו אחר כך להיות מין דמות כזאת שמחנכת את כל העולם, ואז הוא נהיה מאוד לא נעים. לא נעים להיות לידו. הוא כל הזמן מבקר ומעיר הערות לכולם. הוא מלחיץ את כל הסביבה שלו. או לחילופין, מצד שני, עלולים לבצר לו בעיות תקשורת, שקשה לו מאוד לבטא את עצמו, קשה לו מאוד לעמוד על שלו, הוא מרגיש מאוד מקווץ, סגור. עכשיו, שני הצדדים האלה נובעים באמת מאותו מקום, מחינוך יתר, מביקורת יתר. אותו אחד שכועס ומבקר ומעיר לכולם, מה הוא מרגיש בתוכו? בתוכו הוא מרגיש ריק וחסר מקום, והוא מתרומם בחוויה שלו דרך זה שהוא אומר לשני שהוא לא בסדר. כי מה זאת אומרת? אם השני לא בסדר, אז אני בטח בסדר. כך הוא מוצא את עצמו. אבל כמובן שזו מציאה לא נכונה. והשני, זה שלא מסוגל להעיר לאף אחד, ורק מרגיש כמה הוא לא, גם לו זה בא מאותה נחיתות ערכית. רק אצלו זה פשוט מופיע בתנועה אחרת, זה גורם לו להיכנס פנימה ולהיעלם. אז מה התיקון כאן? התיקון הוא כפול. דבר ראשון, כמו שאמרנו מקודם, לחזור אחורה. זאת אומרת להגדיל מחדש את האנמי שלי. לחזור לעיבור, לחזור לעיניקה ולחזק את המקום הזה. ודבר שני, להפסיק את הצד ההתנהגותי המאיר והמחנך שלי. פשוט לבלום את המקום הזה. ואם זה הפוך, אם אני גם ככה מכווץ בתוך עצמי, אז לעשות את התנועה ההפוכה. ללכת בכוח ולדבר. לבטא את עצמי מול המציאות. לצאת לעולם. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים קודם כל כמובן לחזק בתודעה כמה זה לא נכון להעיר ולחנך, או כמה זה נכון, כן, לעמוד על שלי ולהביע את עצמי ולבטא את עצמי. אני חייב לדעת את זה. אבל אז לפעול את זה בצורה מעשית בתוך המציאות. ההנהגה המעשית כאן היא העיקר. להתנהג הפוך מההרגלים שלי. אם אני כל הזמן, אז אני חוזר על זה, אם אני כל הזמן מעיר ומתלונן ותובע מאנשים אחרים, מסתכל בעין ביקורתית על המציאות, צריך להפסיק עם זה, לפחות ברמה המעשית, והרמה המעשית מאוד מאוד תעזור לרמה התודעתית גם. וכנ"ל הפוך, אם אני מאוד מאוד מכווץ וסגור, כי ביקרו אותי יותר מדי ואין לי כוחות להתייצב מול המציאות ולהביע את עצמי, אז, אחרי שכמובן אמרנו שאנחנו מגדילים את עצמנו, עכשיו לעשות בפועל ביטויים של יציאה החוצה, של ביטוי עצמי. אבל כאן מגיעה נקודה קצת יותר עמוקה, כאן מגיע התיקון היותר שלם של המקום הזה של הגדלות, הגדלות הראשונה, וזה להכיר את עצמי בצורה יותר רחבה. כאן אנחנו בעצם משלימים את כל מה שלא נתנו לנו, או שלא נתנו לנו מספיק. הרי אמרנו שאנחנו רוצים להכיר את המעלות שלנו בצורה רחבה, ואת החסרונות שלנו בצורה רחבה. זה בעצם הגדלות הנכונה. הגדלות הנכונה אמרנו, שלב אחד זה להגביל את העני כדי לפתוח אותו למציאות חיצונית, ליחס סביבתי נכון, ודבר שני זה להכיר את עצמי, להרחיב את העני שלי, מה יש בי, מה אין בי. וכאן, אחרי שנרחיב, כן, את העני שלי עם כל המעלות הגלויות, כאן תיכנס גם הביקורת המתוקנת. כי אם יש לי חיסרון, אני צריך לעבוד עליו, לתקן אותו. אין בעיה, תתקן. אבל אל תתבלבל, החיסרון זה לא אתה. כן? כמו שאמרנו מקודם, שהכעס צריך להיות על ההתנהגות הטועה ולא על הילד. ככה אני, בתור ילד שגדל, אני צריך לפתח את המודעות לזה שהחיסרון שלי הוא חיסרון. זה לא לא חיסרון, וצריך לדאוג להסיר אותו, לעדן אותו, לבלום אותו אולי. אבל זה אף פעם לא אני. לכן בשביל זה, כדי להצליח לעשות את זה, אני חייב להכיר בהרחבה גדולה מהן המעלות שלי ומהן החסרונות שלי. וזה פשוט לעשות את העבודה הזו, לעשות טבלה, לנהל יומן, לדאוג כל הזמן למלא ולהרחיב את היומן ואת הטבלה בעוד ועוד דברים טובים וחיוביים שקיימים בי. וגם את החסרונות שלי כמובן. אבל, כאן ישנה נקודה מאוד מאוד חשובה. נדמה לי שהזכרנו אותה בהדרכות הקדמות, אם אני לא טועה. אנחנו, כדי לראות תמונה אמיתית, אנחנו תמיד צריכים להקדים את המעלות לחסרונות. למרות שלכאורה זה נראה כשני צדדים שקולים, יש לי מעלות, יש לי חסרונות מה הבעיה, בכל אופן אנחנו חייבים להתחיל במעלות, כי אם אנחנו מתחילים בחסרונות אז זה מיד מכווץ את הלב. וכשזה מכווץ את הלב, אז גם את המעלות אני אראה בצורה מעוותת ולא נכונה. או שאני בכלל לא אצליח לראות אותן. כן, אדם שמאוד מרגיש את החסרונות שלו, הם כאילו כמו מעלימים את כל הטוב שיש בו. ולכן צריך לדאוג קודם כל לחזק את, המודע, את המודעות למעלות, ורק אחר כך לעבור לחסרונות. ונקודה חשובה נוספת, זה לא מספיק לעשות את זה רק פעם אחת, גם לא פעמיים, גם לא שלוש, כן? לכתוב את המעלות, לכתוב את החסרונות, וזהו. לא. אי אפשר לעזוב את זה בצד. לא. אי אפשר. אנחנו צריכים להתבונן בזה, ולהסתכל על זה, ולהיזכר בזה כל הזמן, כל יום, לפחות פעם בשבוע. צריך, כן? להגדיל את התודעה ביחס למקום הזה. זה משהו שצריך לעשות את זה כל הזמן כי זה בורח, אוקיי? אוקיי, אז עד כאן העבודה, עבודת התיקון על הגדלות הראשונה. עכשיו נעבור לגדלות השנייה, אבל כאן התוהו במקום הזה הוא לא כל כך נורא, הוא לא כל כך הרסני. זאת אומרת, אדם שהגיע לגדלות הראשונה, כן, הוא מרגיש בר ערך בזכות המעלות הגלויות שיש בו, בזכות הפוטנציאל שקיים בו, אז הוא כבר נמצא במקום טוב. והוא גם יוכל לנהל מערכת זוגית מאוד מאוד בריאה. הכל יהיה איתו בסדר. ואם, מה, מה קורה, כן, אם הוא לא מצא וחשף את האני היותר עמוק שלו, אם הוא לא חשף עדיין את הייחודיות הפרטית שלו, כן, שזה בעצם הגדלות השנייה, זה לא. כל כך נורא. ולכן אנחנו לא נתעכב בהדרכה הזאת, בקורס הזה, על כל הנושא הזה של חשיפת הייעוד הנשמתי שלנו, כי זה באמת נושא מאוד מאוד רחב וצריך לדבר עליו עוד הרבה, אבל מי שלא מצא את המקום הזה, את אותה השליחות וייעוד נשמתי, זה עדיין, זה לא ממש מעכב אותו ביחד לזוגיות שלו. מה שכן חשוב, זה לחזק את האמונה בזה שזה קיים לי, שיש לי משהו שלאף אחד אחר אין. איי, אני עדיין לא מצאתי את זה? בסדר גמור, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. כן, אם אתם שמים לב, זה מזכיר קצת את, את העיבור. כן? <עד> מה ההבדל? בעיבור, האדם מרגיש שהוא אפס, שהוא כלום. ורק אולי מאמין שהוא משהו. וכאן... אנחנו מגיעים למקום הזה אחרי שאנחנו מכירים את עצמנו בצורה מאוד מאוד רחבה, עם ביטחון עצמי מאוד גדול ומבוסס. אני רק מאמין שזה רק מה שנקרא קצה הקרחון, כל מה שחשפתי זה כלום. זה עדיין לא הכל, יש מקום הרבה יותר נעלה בתוכנו שעדיין לא נחשף, ובעזרת השם גם זה יגיע. עכשיו, נוספת מאוד חשובה שיכולה מאוד לרומם את האדם. שקשורה למקום הזה, זה שגם אם החיים שלי כרגע לא שלמים, אולי אפילו בלשון המעטה, כן? עדיין לא התחתנתי הרי, אז, אז ברור שאני עדיין לא שלם או לא שלמה. אולי אני גם סוחב איתי עוד כל מיני קשיים כאלה או אחרים. ובכלל, כשאני מסתכל על עצמי ועל החיים שלי, נו, השם יעזור. כל אחד כמובן עם העניינים שלו, עם דרגות הקושי שלו. עם התסביכים שלו, עם הדברים ה... ש... שהוא עבר בחיים, אבל זו נקודה שצריך מאוד לחזק אותה. תראו, כל מה שאנחנו עוברים זה לא סתם. יש לזה משמעות. גם זה חלק מהשליחות שלי. ואם נשלחתי לעולם הזה לעבור את הקשיים האלה דווקא, ואפילו אם זה מרגיש לי מאוד מאוד קשה, ו... ולא רק מרגיש ברמה הסובייקטיבית, אלא אפילו ברמה הכי אובייקטיבית, באמת, מבחינה עובדתית, זה באמת מאוד מאוד קשה, מה שעברתי. בכל אופן, אנחנו חייבים לדעת, אתם חייבים לדעת, ואני חייב לדעת, שאם נשלחתי למציאות הזאת ולסיפור החיים הזה, זה אומר שגם נתנו לי את כל הכוחות כדי לנצח את זה. לא יכול להיות אחרת. החז"ל אומרים לפום גמלה שכנע, לפי הגמל ככה המסע. אז אם המסע שלכם כבד, אולי אפילו כבד מאוד, אתם חייבים לדעת שיחד עם המסע קיבלתם גם כוחות, את כל הכוחות להתמודד עם אותו מסע. ואת הנקודה הזאת אנחנו חייבים להחדיר מאוד מאוד חזק בתוך המודעות שלנו. אז עכשיו, אחרי שהבנו את הכל, עכשיו אנחנו צריכים לגשת לתכלס ולהתחיל לעשות עבודה. לייצר לוחות זמנים מסודרים, קבועים בתוך המציאות. כל אחד שיזהה איפה נקודות החולשה שלו, באיזה ציור ספציפי זה מצטייר אצלו, איפה הקשיים שלו, איפה האמונות הלא נכונות שנתפסו אצלו, איזה השפעה. הורית חסרה לו, ולהתחיל לעבוד ולהשלים, כי זה העיקר. אם אנחנו לא, ניקח את כל מה שעברנו בקורס הזה ונוריד את זה לביצוע מעשי, להשלמה מעשית, את זה אי אפשר להעביר לכם דרך, ה... כן, דרך המסך, דרך הוידאו, דרך האודיו, אי אפשר. זו עבודה שלכם. אם אתם לא תקדישו לזה זמן, בתוך המציאות, ובעיקר שזה יהיה באופן של התמדה, יהיה מאוד קשה לעשות את השינוי והכל יישאר. אז נכנס לכאן תוכן לראש, נהדר. אבל שינוי, כן, יכול להיות ששינוי קצת, זה, זה, זה משפיע, אין מה לעשות, כי התובנות הן מאוד מאוד חשובות, הן משפיעות עלינו. כשהבנתי איפה אני עומד והבנתי מה אני באמת, אז ודאי משפיע. אבל זה, עוד פעם, העולם משכיח לנו את זה מאוד מאוד מהר. אז עכשיו זה חי וער בתוך התודעה, בתוך התודעה, כי עכשיו ישבתם והקשבתם לדברים ולמדתם את הדברים, אז זה ער וזה משפיע ואתם יכולים אולי להסתובב ככה עם מקום קצת יותר מרומם בנפש, שבוע, שבועיים, אולי חודש, חודשיים, אבל זה אוטומטית ילך וידעך ואנחנו חייבים כל הזמן לחזק את המקום הזה. אז שיהיה בהצלחה רבה. ואני כמובן כאן כדי לסייע לכם בכל מה שאפשר, אתם מוזמנים לכתוב לי, לשלוח לי מייל, לסמס לי בוואטסאפ, בהצלחה רבה. כל טוב. <tune>